Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Miran a roda da vida vira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas. Estamos no 14 Falangullo. En esta ocasión temos con nós a Ana Sieiro Moral, máis ben Ana María Sieiro Moral. Ola Ana. Hola, que tal? Ose, bueno, eh, cambiamos de ubicación e nos viñemos ata a Chega, aquí, na Praza de América, na entrada do barrio de Colla, para conversar con, con Ana. Pois a que non me ia a Chega, eh, contanos que isto de Chega, por que estamos aquí, que ten que ver contigo? Bueno, a verdade que ten que ver comigo, pois pues, porque como meu meniño, ou ¿no? <ríe> a miña meniña. É unha, un proxecto que deixa, pois vai facer 10 anos o próximo, o próximo ano que ven. Eh, e é un centro de atención psicolóxica e tamén de atención de logopedia e dificultades de aprendizase. E eh, elevamos pois, iso, traballando xa moitos anos con, con poboación, sobre todo, infanto juvenil, tamén adultos. Eh, e, digamos, que é o resultado de toda a miña trasetoria profesional previa, non? Ata que, ata que, bueno, xa me instalei aquí en Vigo e, e fixen este proxecto xa máis meu. Eh, estaba a pensar, isto naceu no 2012, vai para 10 anos, eh, tiven a sorte de, de vir a festa de inauguración disto, que é un dos elementos que, polos que tamén está aquí Ana con nos, eh, Ana, a súa familia, parella, fillos polo menos para min, son sinónimo de, de comunidade e de vivir eh, a súa vida de modo compartido. Estou a pensar, antes de vir aquí, pensaba na inauguración, pero tamén pensaba, creo que nunha festa que se fixo na Fundación Sales, non sei se... Eh, a propósito dos vosos 50 anos sí. e do voso aniversario... Sí, coincidía todo. O aniversario de 25 anos como parella, casados, eh, eh, 50 anos que cumplíamos ese ano os dous. É eh, eh un piscinazo isto que me tiro eu de que ti, e eh, tamén Sergio, os teus fillos, eh, para vos é moi importante que a vida trascenda no? deses límites máis da pequena familia. Bueno, non sei, por que faces este tipo de cousas, de, de compartir? Si, sí, supoño que para nos a, a familia se é no? a, a parte de de os que estamos a parte máis nuclear, da parella, dos fillos, pois para non ser moi importante eh, todas as persoas que están ao redor e que, e que nos levan a acompañar durante tantos anos, non? E, que, e que nos aportan tanto, e sentimos que tamén nos... esperamos que tamén nos podamos aportar algo, tamén. Sí, sí pero sí que nos gusta celebrar. Pois pues eso, festeiros a <risas> música tamén acompaña case sempre as celebracións. Sí. E, e me vou para atrás. Eso, pensando... Non sei por que se es isto se convertira en en unha nube de palabras, eu creo que saería tamén familia, Digo, para para, para min sodes hm mmm, familia e tamén sodes exemplo de, de un modelo de familia que me interesa, e pensaba tamén que sodes Sergio ti como irmáns maiores, eh, no sentido de que hai moitas cousas que fixechedes mmm, na vosa vida que, bueno, que foron de moita inspiración. E me vou a unha das primeiras. Ti estudouches bioloxía, bioloxía, perdón, eh logo estudouches en eh, psicoloxía, xa algo maior. Eh mentres eh estive mentres estudaba a estiveches vivindo, estiveches vivindo con nenos e nenas que por causas da vida súas familias non foron quen de de poder atendelas como, no? oa necesario e o sistema de protección o sacou e os meteu nunha vivenda. Eso para que non saiba de que estamos a falar, pois explicar en que momento falo que facía desde aquela Bueno, isto hai que remontarse moitos anos atrás, a verdad, casi casi 25 anos atrás, e eh, o sistema de protección e infancia estaba moi en cueiros todavía porque eh, bueno, pois pues non estaba profesionalizada, a maioría dos peques que que tiñan unha situación de desprotección pois pues, acababan en recursos que estaban levados pois pues, por ONGs ou por ou por as eh, fundacións eh religiosas, ¿no? Eh, bueno daquela nos eh, bueno, pues tiñamos unha participación bastante importante na, na parroquia de Cristo Vitoria que conoces tú tamén e eh, eh, daquela pois empezamos a traballar con eh, rapaces e rapazas que estaban na rúa, sobre todo nas na rúas máis empobrecidas do barrio de colla e eh, eh, a partir de aí... Eh, fomos chegando de unha maneira... Eu sempre digo que foi unha inspiración para nós o libro de Cachorros de Nadie, de Enrique Martínez Reguera, non? porque foi o primeiro achegamento que tivemos a, aos nenos nenas que están en desprotección e que, que necesitan tantos das persoas adultas. entonces foi casi como a casualidade. Eu estaba facendo o doctorado en bioquímica en, en Lugo, na Facultade Veterinaria de Lugo, Eh, a mia parella Sergio estaba facendo daquela INEF en Coruña E nos ofreceron levar un, un piso destes de protección que, que, bueno, pues que foi como unha aventura que en día O mellor, pois, cun pou guillo máis de cabeza O mellor, pois, non o teria feito así Pero do que non nos arrepentimos nada Porque sí que é certo que aprendemos moitísimo, moitísimo é que sí que modificou o futuro familiar laboral 22 dous. Estive eche des a vivir seis anos en Coruña no inicio, logo no, sí. na, en Alcabre, no, no sí. en ribado posto piloto. Sí. Eh, que lembras daquela, no sé, daqueles seis anos, incluso naceu Pablo, estando os dous traballando, vivindo ali con moitos rapaces e rapazas. Uh -huh. Diz ti tamén que se inicios es condicionou a tua vida no futuro uh -huh. pero que lembras que no sé, que rescatas cando miras para atrás Bueno quando miro para atrás rescato que, que que esquecida esta infancia porque meter a dúas persoas tan novas sin ningunha experiencia sen ningunha formación pois a verdade que os rapaces er rapadass que viro conos creo creo que se sentiron queridos polo menos e que se sentiron persoas importantes que penso que eso obvio máis o máis fundamental, pero sí que acerto que tiñamos unhas carencias técnicas que agora son moi consciente delas e eh, iso eh, é o que penso, non que ojalá todo o que sei agora <risos> o supera aquela que tiña as forzas e os animos para facer un proxecto tan interesante. Por desgracia, sí que segue sendo un sector bastante deixado máis de xente sí. moi nova, non moitas... Sí. Estudantes que saen da universidade Os seus primeiros empregos Acostuman ser por aí Vende sí. a cosetor cambiou moito xa Non son só entidades religiosas Non hai moita mm. profesionalización Incluso empresas que andan por aí Pero bueno, o que me interesa que ti logo eh, Se guiches eh, A bioloxía quedou de lado Non sei se atrás, porque penso que tamén Quedou lin. de lado porque agora está bastante rescatada E por aí que a bioloxía Te sirve para cousas sí. que faz agora no? sí, sí. Eh, Pero logo Eh, cando xa desaches a, a, cando desaches a vivenda, entrasches a traballar en beniños que é unha entidade que traballa tamén con familias e crianzas que están non dentro do sistema de protección. Aí estiveches moito tempo. si sí, aí estiven, pois, creo que foron tamén sete ou, ou oito anos traballando nun programa de integración familiar en Obrense. E eh, eh, sí que foi para min unha experiencia brutal, non? Porque a verdad que eu teño a sorte de, de ter traballado en, dende dende posicións que podo mirar dende todos os ángulos, ¿no? Porque poden mirar dende os ángulos dos da mirada do neno, da nena, da mirada dos pais e nais. e eh, iso foi aí en ese en ese, eh, en ese proxecto de miniños que, que para min foi unha aprendizaxe brutal porque a parte o facía a vez que facía que estudaba psicología estaba facendo eh, ese traballo e, e en meniños nos daban moita formación sobre intervención familiar, co cual eu saquei moitísimo beneficio de, de ahí. Antes se empregaba a palabra familia, e unha das cousas que me pode nos poden parentar como familia, que tamén, gracias a, a ti, polo menos eu digo así, entrou na nosa vida Víctor, non? Ai, sí. En, É verdade, non? Si sí, de Víctor lembro moito de Víctor porque foi quizáis un dos, dos nenos que máis me marcou eh, cando, cando, cando estaba traballando a Lingourense. Eh, sempre contou dele unha anécdota porque, eh, bueno, pois eu mellor conocía a Víctor de, de tres meses ou catro eh, fora un rapaz que se, se, tentara, se intentara hacer unha adopción con él pero fracasou porque non estaba preparado nin o rapaz nin as fami nin a familia. Eh, e bueno, eh que fun unha vez a visitarlo no príncipe Felipe e cando saiu me dixo, "Lébrase daquela vez que, el, que que eu romper a perna e tal", e sen "Ai, pero non te conocía cando pasou eso, non, non me podo lembrar porque non, non te conocía". E quedou así todo estranado, "Mira, me díceme, Pero entonces, como podemos ser tan amigos? E <risas> <risas> aí, eso, para min é un aprendizase brutal de, de, de que pouquiño necesitan estes rapaces para, para fazer... Para, a ver, que pouquiño no sentido de... de con que pouquiños sinten eles que, que poden ser importantes para ti, non? Eh, Tires eh, historia vivinte, o dicías antes de como se modificou nos últimos anos o sistema de protección á infancia hai un avance bastante grande na profesionalización ¿no? do sector pero eh, polo que coñezo entendes a profesión na que te dedicas tamén agora porque xa non estás en ben niños, pero sigues a traballar tamén con nenos e nenas que, que sufren eh, eros unha persoa hiperformada estaba vendo antes na túa biografía e na web da chega a cantidad de formación bueno, en moitos ámbitos Pero, ademais da importancia disso, entendo cousas que estás a falar agora. Para ti, me parece que non só so é unha profesión, senón que, pos algo máis, entendes, ou polo menos deudentes fora, visualizo que sou eh, o que pode servir tamén na, na tu, no teu contacto e relación coa rapazada. Non? non ser só unha boa profesional, se ser unha persoa en modo moña sería poñer o corazón, pero non sei como dicilo, digo... Sí, eh, pero é tal cual, é por o corazón, sí. Eh, realmente, eh, o, que, o que cando eu traballo cos nenos, sobre todo cando eu penso cos nenos en máis vulnerados, máis vulnerados, e cando falo de vulnerados me refiro a iso, non? Eh... eh o que trato de que atopen aquí, nesta sala na que estamos agora, que se chama Sala de Valientes, e explico que se chama Sala de Valientes, porque realmente, eh, bueno, este Sala de Valientes é unha é un término que aprendín eh, estudando con Jorge barudie e Marjorie Dantañán en Barcelona, eh, e é unha sala na a que as, as, os nenos e as nenas eh, van ter que falar a veces de cousas que son moi duras, moi difíciles, que xa teñen pasado para o que para o que hai que ser moi, moi valiente non? e eu quero que eles sintan este espazo como un espazo seguro e a única maneira de que eles podan sentir este espazo como un espazo seguro é que eu se para eles un referente de seguridade eh, un dos meus informantes para preparar isto me dicía, seguro que vas preguntar algo de como se coida a coidadora neste caso uh -huh. en algún outro falangullo lembro quando falei con Ima, lle preguntaba uh -huh. ou con Ana tamén Eh, como organizas todo o que pasa por aquí O que pasou na túa vida Para logo diserilo, xestionalo E ubicalo tamén dende, dende cuerpo a cuerpo Non é algo que faz tende moi a lleo a ti senón É algo non que te implicas emocionalmente Que cousas te sirven para Non sei, para aliviar Para, hmm. para levar todo isto pois pues mira, eh, creo que aprendín cando estaba en Ourense era moi fácil, porque recuerdo cando escoitei a Ima que que facía tamén unha viaxe así de vuelta como aíslonga, ¿non? Para para pasar pola praia e pois pues eu recordo que cando viña a Ourense tamén ese, ese rato no coche no que viña escoitando música e me servía moitísimo desconexión. Eh, hoxe en día o que tamén é creo que creo que é algo un pouco innato en min, ¿non? Son bastante bastante mmm, teño bastante capacidad de desconexión e, e cando me centro nunha cousa me centro, non? cando estou aquí traballando me centro e estou aquí traballando pero en canto saio de aquí son capaz de ir disfrutando do paseo, son capaz de ir disfrutando da música que me poño nos cascos son capaz de ir a bailar que me encanta ou de ir a cantar ou de ver unha peli que, o sea, teño moitísimas cousas fora de aquí que, que me enchen e que me, e que me axudan E, por suposto, unha cousa que descubrín hai pouco é que tamén teño que cuidarme a nivel terapéutico decir eu tamén son persoa que co penso que como cuidadora tamén necesito que me coiden E iso é un traballo tamén que teño que facer, claro Creo que falaches de vulnerabilidade ¿no? da vulnera Dos do vulnerados que están moito, moitos nenos e nenas que veñen por aquí Pero creo que tamén eh, Eres consciente de que somos persoas vulnerables E a ti, aí non moito, a vida te colocou diante dunha desas situacións, non sei se inesperada, pero que, que en forma de enfermidade te obrigou a poñer algo de forzas ou moitas forzas. Entendo que o a, eh, a tua contorna tamén estiva afectada por todo iso. Como levaches ese proceso de que te serviu mirando para atrás? Pois a verdad que eh, servime de moito porque creo que... Eh, foi como unha especie de chamada de atención que me fixo o meu corpo precisamente para coidarme, non? É dicir, cando eu sempre fui unha persoa moi activa e sigo sendo moi activa, tirar para diante, non ver sempre o lado positivo das cousas. entonces cando tiven, este, bueno, cando tiven o cancro, eh, a verdad que o principio casi como que non no non asumín como propio non era como bueno foiis nada eu seguín traballando seguín vivindo máis ou menos igual eh, e tume que facer consciente de que, de que o corpo me estaba pedindo un descalso e eh, un cuidarme e un mirarme para dentro entonces penso que o oh, ah, oh por, por suposto que non preferiría non ter pasado por él, pero de, de, de ter pasado por él sí que me quedo con esa non de, de sentirme vulnerable, de sentir que a vida... Mira, incluso para min é máis potente ou foi máis potente o cancro dunha amiga que si rebatou coa súa vida, non? e que para min foi eh, moi moi impactante. E, de alguna maneira tamén axudou a minimizar o meu, non porque o meu tiña un pronóstico moi positivo, e... E o dela non e, se cumpliu, non? entonces creo que tamén iso me serviu casi máis a, a, a esa parte da vulnerabilidade polo que viven por ela que, que por min mes. Estaba pensando, igual é unha pregunta así rara, pero e, e, como percibiches a vivencia do resto sobre a túa doenza, sobre o teu proceso? Porque penso que cando hai unha enfermidade tan non tan chamativa como o cancro, o medo aparece tamén ao redor xestionar uh -huh. eh, eso a visión que teñen os demais de ti ou, ou as ideas que se montan sobre como podes vivir ti esa enfermedade como le baches o... a min chamaba moitísima atención que non me preguntaban directamente a min como me atopaba sempre lle preguntaban a miña familia <risas> Y era algo que me, me chamaba moita atención digo, pero que me pregunten a min que son igual que o está pasando non parecía como que ninguén falaba do tema salvo que eu dira o, per, dira o permiso para facelo ¿no? eh, eso, sí, eso foi algo que, que para min foi así como moi chapativo recordo que unha vez un, estaba co pano posto eh, fui un mercar aquí a a librería Mendiño, que son geniales e eh, son a clienta deles e eh, e me diseo unha das chicas ah, no? sabía que estabas malita e eu quedei así sorprendida, digo malita porque en ese momento me di conta que levaba o pano o sea que, fíjate a miña desconexión era, era tremenda non pero, pero bueno eh, a veces non, non... si sí que penso que o pasa peor as persoas eh, polo menos no meu caso, no meu caso creo que pasar o peor as persoas que me acompañan que un esma falando de vulnerabilidade nos está tocada vivir eh, a unha aseración, pasar por unha pandemia, que unha das cousas que creo que colocou no centro foi non eh, que os seres humanos non somos todopoderosos, que non podemos con todo e que un virus pode afectar en moito. non. A pandemia tamén eh, desencadenou ou visibilizou, non o sei, a saúde mental como algo que atender, eh, hai un montonazo de datos que falan de que a pandemia afectou con moita gravidade a infancia e a adolescencia non sei se, dende se o teu traballo, eso é así ou como percibes, como levaron os nenos e nenas adolescentes estes meses si, sí, eh, claro eu non, eu non, me costa moito falar de, de cousas que, das que non teño os datos exactos para, para sabelo, non? pero do que eu podo ver, do que eu podo sentir dos rapaces e rapazas que están vindo aquí a Chega hai dous grandes grupos, digamos. Un grupo serían as, os rapaces, as rapaces que están vivindo no sistema de protección e que viviron absolutamente eh aillados durante muitísimo tempo, estiveron eh, eh, en situacións de as veces, pois eu recuerdo rapaces que estaban tiveram que estar confinados durante días e días solos nunha habitación, cando xa son rapaces que están moi, moi eh, lastimados, non? Entón, iso para, para esta poboación foi moi impactante, moi doloroso. E eh, creo que non se tiveron en conta as medidas, eh, de, tendo en conta as súas necesidades emocionais, non? Eh, rapaces e rapazas que deixaron de ver as súas familias durante moitísimos meses. Eh, bueno, en fin, creo que eso foi brutal para, para esta para esta poboación Estes días eh, falaban que as cadeas volven a estar incomunicadas por situación da pandemia digo, un, un, creo que un dobre castigo, ¿no? como estás a, a sí. falar eh, cortar sí. as escasas comunicacións ou as comunicacións que tens fora eh, meter máis presión a ambientes que xa están ¿no? moi sí. cargados sí. E, e, a, e a rapazada que non os adolescentes que, que lle tocaba vivir coas súas familias moitas horas Pois si sí, aí tamén pasou un pouco eso, non? que eh, eh, destaparon moitas situacións que o mellor pois estaban máis agochadas, pois porque había menos contacto coa familia ou menos interacción. Eh, vivín tamén con moita, eu personalmente, con moita eh, preocupación algún caso que coñecía de familias de mulleres que estaban sendo víctimas de violencia de xénero e, e sabía que tiñan que estar convivindo coa súa parella e os nenos e nenas vivindo con eles tamén na casa. Entonces, bueno, si sí, si sí, é certo que hai que hai un e, e por, por suposto pero non só nos, en a Achega, estamos todos todos os compañeiros da psicología a tope de, de traballo. Tamén é certo que ten moito que ver a escasa atención que hai na sanidade pública a nivel de saúde mental, espero que eso cambie non pero, pero realmente si sí que hai un desborde de, de consultas eh, en moitas non, non é raro que alguén veña e te diga, bueno, isto é por a pandemia porque non é que se a, o sea, non é que veñan dicindo, isto é por a pandemia, pero si sí que hai moitísimas eh, nenas e nenos con ansiedade moitísimas, eh, bueno, moitísimas non, pero sí que hai bastantes casos tamén de, de bueno, con ideación autolítica, e, eh, bueno, e son situacións que, o mellor antes da pandemia, non eran tan evidentes. Eh, estaba a pensar tamén, volvendo a, a, a rapazada así si máis vulnera, máis vulnerable, ou máis desprotexida, traballaxes tamén en programas que buscaban mm. eh, atopar familias ¿no? mm. que foran acolledoras de, de nenos e nenas. Por desgracia, seguen estando sobre as prazas en centros fronte ás familias. ¿no? Malia, que a Administración de Palabra aposta por, porque as familias acolledoras cesan o modo de atención prioritaria, pero non está sendo así. Como animaríamos a alguien que a isto, que meterse... non? meter na súa casa unha vida tan maltratada? Dun enano, dun enana? Eh, bueno, eu non traballei directamente cos programas de acollimento, era naquel, naquel momento eu traballei con adopcións especiais, pero sí que, sí que agora mesmo eh, colaboro sobre todo con unha asociación que se chama Manaya, que, que traballa moito con familias adoptivas e acolledoras. Eh, e precisamente les están agora sacando un programa moi chulo, que se chama en familia, mira, que pode ser tamén un tema para un, pod... para un falangullo uh -huh. <risa> interesante. E eh, está, mira, eh, o, o ano pasado, no, hai dous anos, creo que foi, eu estaba traballando aquí cunha rapaza que, ten, que tiña daquela doce anos e que quería sair cunha familia en acollimento, en la leva toda a súa vida, bueno, casi toda a súa vida no centro de protección, e quería saír en acollemento. Entonces, bueno, falaba, falamos cos seus educadores para que falaran co seu técnico de protección e eh, eh, un día a rapaza volveu e dixo que non, que son non era posible porque non había, porque elas era moi maior e que non había familias para nenas son maiores. Entonces aí dixen, non entón pode ser, isto hai que cambialo." E lembra que fixemos un vídeo que se fixo bastante viral eh, que que que bueno, explicaba o que era o acollemento ás persoas adultas, non, que ás veces lle costa moito entender estas cousas, si acoller pois é principalmente un acto de amor, é un acto de entrega, e de protección, e de soste, e de dar apertas, e de dar seguridade a un neno ou a unha nena que está nunha situación no que o que máis necesita é un adulto referente ao que poderá cerrarse durante o tempo que o necesite. Eh, as persoas pensan que os nenos en era son propiedade dos adultos, e eh? non son, eles están por a, pasan por a nosa vida o tempo que pasan, eh, que poden ser dezoito anos, 20, 25, 40. <risa> Pero realmente eh, todo o tempo que foron ben tratados, eso é un tesouro que queda dentro deles. Entón, eh, non, non me gusta decir que as familias se van levar moito porque é verdad que o van levar, pero que realmente quen se vai levar moitísimo, moitísimo, inda que se xa un ano, seis meses, dá igual, o neno ou a nena que vai estar protegido. Entón, agora creo que sí que, que hai, hai programas moi interesantes, como este en familia, ou o programa que leva Cruz Bramella en Galicia de familias acolledoras, que, vamos, eh, polo menos informarse, creo que sería moi interesante. Sí, convidamos a quen escoite o Falangullo que busque información sobre este mundo ¿no? que segue sendo moi necesario que familias, persoas aposten por, ¿no? por uh -huh. cuidar a, a esta rapazada estamos nos 25 minutos esto vai rematando eh, na segunda tempada non innovamos esto remata pedindo eh, que ti Ana eh, recomendes unha canción que nos quedaremos escoitando vale, pois eh, me gusta moito Galego e ten unha canción que se chama Matriarcas Eh, creo que é unha maneira de, de representar eh, bueno, pois a miña conexión coa feminidade, coa maternidade no sei un amplio sentido Pois pues nada, quedamos escoitando a Wadi eh, Nada, moitas grazas Ana por estes minutos eh, seguimos lendo Vale, gracias a ti Até logo, Até logo. As historias con homes encumados rematan sempre todas como mulleres que os salvaron da morte do intelecto de insectos que os picaron de turbias lendas bellas que nun quere nel lembrados Poquinho a pouco imonos situando Construindo barricadas no país dos alalás Nos encorpo e alma, nos mercando calma Nos cousa por cousa sen podernos despistar Nos alitadoras, nos conquistadoras Activistas da vida cotía en nos que resistimos a séculos de forza E nos as matriarcas tu país Sempre todas con mulleres que os salvar, Da morte do intelecto, de insectos que os picaron De turbias lendas bellas que non queren enlembrar